Збентежена вечеря. Різдвяна пригода. Розділ перший. Був святвечір. У хаті у Хведора Павленка вже повечеряли. Господар сидів уже осторонь, а його жінка Оксеня та Оксенина мати, баба Явдуха, поралися ще біля столу то з тим, то з цим. Оксеня накладала з великого горщика у звару в два маленькі горщички. Синок Омелько, невеличке хлоп'я, стояв біля матері і дивився, що вона робила. Оце мовила Оксеня до чоловіка. Пошлю Омелька з вечерею. Мабуть же в волось можна подати. Кум же ще сидить? Та сидить же, отказав чоловік. Пошли. Саме воно тепер і в пору вечерю нести. Там не дуже то навечеряється у холодній. Хто в холодній? Сверид? Чого? спитала баба Явдоха. Та хіба ви не знаєте, здивувався Хведір, що сверида забрали? Адже після того, як розбито грабську економію. Ни шпорили урядники і тут, та й ото на свирида навели, що й він там був, ну і взяли. По тільки, а все-таки взято. Оце, матінко, тихо промовила я вдоха, та ще й саме проти свят, додала Оксеня, зітхнувши. Ну що ти будеш казати, поки що їх право. О тій мові Хведір спитав жінку. «Що все ти таке робиш? Нащо ти сиплеш у звару аж у два горщички?» «Так це ж другий для хрещеної матері», так отказала Оксеня, а сама ще більше нахилилась, мов би їй чогось ніякого стало. «І хрещеній матері вечерю посилатимеш?» Пані? перепитав Хведір. «А що ж таке, що пані?» – вже голосніше покликнула Оксеня. «Хіба як пані, то вже не людина? Адже ж вона таки хрестила нашого омилька. Таки ж держала його до Христа. То як же вона не хрещена мати?» «Та хрещена то хрещена, одмовлявся чоловік. «Не втім річ, а для чого ти їй от посилатимеш?» Не бачила вона тієї мужицької вечері? Чи бачила, чи не бачила, то все одно. А звичаю треба додержати. Звичаю. А вже ж, правила своя Оксеня. он і мати кажуть, що треба. Годиться, годиться, Хведоре, озвалася й баба Явдоха. Адже не дурно було, старі люди кажуть, що як уже перестануть хрещеники носить вечерю, То швидко й кінець світу настане. А нехай би вже він і наставав той кінець світу, гукнув Хведір. Вже, мовляв, було б хоч гірше та інше. Та вже й так світ перестановляється потроху, Вже зміна заходить. Люди розумнішають. До іншого додумуються От і з панами вже тепер іншу раду дають Оксаня вже аж розсердилася Та що ти мені все, пани та пани? Що ж, хіба наша пані нам яке зло заподіяла? Я однеї зла не бачила Хоч я й недовго в дворі була А все ж я од їх і заміж пішла пані тоді і мене, і подарків надавала. І тепер вона зо мною добре поводиться, як де побачить у дворі чи біля церкви, то й добрим словом обізветься, і замелька спитає. Як там, каже мій хрещеник? Ну, а оце на Великдень, як проходжувалася з дітьми по селу, то й у хату до нас зайшла ще й писанку, яку гарну омельку дала. Ну як же? Коли по-людськи, то по-людськи, коли звичай, то звичай. Та про мене, отказав на те чоловік, встаючи від столу, цілуйся ти своїми панами, посилай їм і вечерю, і снідання, і як собі знаєш». Все ж одно ти зробиш так, як сама схочеш, Хоть тобі кажи, хоть не кажи. Шкода й мову псувати. А на мою думку, якби твоїх панів Потурили оце зовсім із села, Дарма що проти свят, То краще було б. Нехай би там ними у полі Хоч і вовки повечеряли. Ну і сказав, Вовки, передражнила Оксеня, торочить сам не знаєш що. Знаю я добре, закінчив розмову хведір та й, гримнув дверима, пішов наглянуть скотину. А вечеря для хрещених була вже встановлена у кошик. Проміж сінцем два горщички з котею і два з узваром. Зверху було прикрите хустиною. Омелько ще перший раз, на віку йшов із вечерею, то мати йому й приказувала. «Гляди ж, Омелечку, не поперекидай!» «І чого б я такий перекинув? Такий вигадають!» Так гостренько отказав Омелько, бо він, бачите, був одинчик. Мовляв, мамин мазунчик, той звик поводитись так, не дуже то покірненько Якщо не по його, то й одріже А мати все-таки приказує Отам же, гляди, собак, стережися, найпаче в панському дворі Ого, що мені собаки, гукнуло хлоп'я Я візьму добру ломаку, я їх не став боятись Ну, одягайся ж, лагідненько говорила далі мати, чоботи взуй мої, хоч вони трошки і величенькі на тебе будуть, а дарма. З устілочками та й онучки воно й нічого собі буде. Та ось на тобі і краєчку підпережися гарненько. Мати одягала та обсмикувала хлопчика, ще й волосся пригладила, як шапчину надівав. І вличко заглянула, Ще раз потішилася круглим видочком Та карими очками свого одинчика. А далі не втерпіла, Ще й за ворота провела. Чутно було, як гукнула. «Гляди, ж, Жомелечку, гляди!» Розділ другий А у панів ще не вечеряли. Ще саме тільки стіл накривали слуги. Старий лаврентій, високий, сухорглявий, з сивими вусами, поважний такий. І в білих рукавичках. Був він ще з тих давніх панських слуг. Та дівчина Манька. Ся була низенька, кругленька і зовсім іншої вдачі. Дуже жвава і весела. Аби що зараз і сміється. Отож вони порались біля столу у столовій. Хата була велика, і в її був розставлений довгий стіл. Накривався він аж на чотирнадцять особ. Одно те, що своя сім'я була чималенька, пан, пані, троє дітей та вчителька, гувернантка Тая, а ще ж була й бабушка Клавдія Платонівна, о, то була пані Строга. От, нехай би хто, наприклад, з дітей назвав її бабусею, а не бабушкою. Тож і стіл для неї, найпаче під час якої урочистої пригоди, треба було накривати як слід. Вона, бачите, була з великих панів, прожила на своєму віку не одну економію, і хоч тепер нічого свого не мала, жила при синові, або краще сказати, в оселі своєї невістки, а все ж не забувалася, що вона з великих панів і хотіла, щоб всі теє пам'ятали. Отож для неї Лавренький постановив осібний високий стілець в кінці столу а ще ж були опріч своїх і гості. Перше всього – ціла сім'я панів-сусідів. Жили вони верстов за двадцять, мали свою оселю. Та тільки як зовсім поблизу їх було розбито і спалено грабську економію, то сі пани Олександра Іванівна та Іван Олександрович виїхали – не зважилися святкувати у своєму селі Моторошно якось було Ну а як вони добре зналися з тими панами Про яких ми говоримо Бо Олександра Іванівна колись разом і вчилася З молодою паною господиною Так й приїхали сюди на святки Звісно, були вони й запрошені Ну і дітей із собою забрали, звичайно не заставляти ж дітей, мовляв, на поталу хижі черні. Ще ж то не всі гості. Заїхали якраз у півдня ще двоє панів. Козак офіцер і слідуватель. Так на одних санках і приїхали. Були вони, бачите, вже після розруху тій таки грабській економії. Чинили там свою розправу а оце верталися в город. До наших панів заїхали вони тільки на годинку обігрітися. Одначе, поки напились кохвії, поки все та те, поки всякі там розмови та умови, то побачили, що до вечора вони дома не будуть. Ну і зосталися теж на вечерю. Отож вам і громадка гостей. А вже, звісно, як є не тільки своя сім'я, та ще й гості, то таки треба, щоб усе було якось краще. Тимто молода пані господиня вийшла із світлиці в столову наглянути, як там усе. Пані була таки ще іменно молода і гарна. Була вона біла, ніжна і струнка, як то поля. Увійшла й та й каже Лаврентієві, «Прошу вас, Лаврентій, щоб усе було як слід». Все буде як слід», – спокійно отказав Лаврентій, підкладаючи під ножі срібні підставочки. Аж тут пані покликнула, «Боже мій, що це тут за чат такий? Фу!» А чат вийшов ось чого. Тільки що внесено було сосонку на те, щоб убирати її, по панському звичаю, на різдво. Тільки ж та сосонка ще не була вбрана, бо то откладалось на самі святки. А тепер на тому деревці не було ще ні пундиків, ні цяцьок, стояло воно ще тільки в дерев'яному перехрестці, от в куток тієї великої столової. Одначе діти, свої і чужі, намоглися, щоб гувернантка дозволила їм почепити тільки саму звізду на вершечку деревця, та й приліпити і запалити хоч дві свічечки на пробу. Отож ті свічечки і начадили. Діти того не чули, стрибали, раділи, одначе пані сказала свічечки погасить, а потім, одвівши дітей, отчинить у столовій квартирку. Пані вернулася в світлицю. Все товариство було там. Біля столу у великому кріслі сиділа бабушка, поставивши ноги на шиту подушку і розкладала карти. Гості то сиділи, то стояли і говорили, і говорили, та все тільки про теперішній час, все тільки про розрухи. В якій економії вже неблагополучно, а де з цього треба стерегтися. Говорили, навіть спорилися, бо не могли зважити, що слід було робити. Одні казали, що слід було раніше попустить, а другі, що навпаки. Треба і можна було б ще й тепер більше прикрутити. Звісно, пани говорили по-панськи. Це вже я так переказую по-простому. В одному була згода майже всіма, що, мовляв, селяни настроєні скрізь дуже погано. Тут саме загавкали собаки, і повз вікна щось затупотіло. Всі зглянулися одне на одного і помовкли. Молода господиня вийшла в столову довідатися. Тим часом Омелько своєю вечерею стояв у кухні, отож на його і собаки брехали. Челядь міркувала, що робити з ним і з його вечерею. Лаврентій мовчки зміряв хлопця очима, ключниця, вона саме смажила штучні вергуни а при тому бувала дуже сердита, сказала, що лебонь Оксеня зовсім здуріла. Манька ж прямо качалася від сміху. Коли пані увійшла в столову, Лаврентій саме вносив оселедчики. «Лаврентій, – мовила пані, – хто там прийшов, на кого-то гавкали собаки?» «То там...» На кухню хлопчик із села Отказав Лаврентій і вийшов із хати Аж тут ускочила Манька Вона ледве вдержувалася, щоб не сміятись Тільки усмішка аж світилася в неї на виду «Чого ти смієшся? Що там таке?» – спитала пані Та там прийшов Оксенин хлопчик із вечерею Манці дуже трудно було говорити, бо сміх її душив. «У мужиків такий звичай, що хрещеники носять вечерю на святвечір». «А, – промовила пані, – так це він мені вечерю приніс. Ну що ж, нехай зайде, приведи його сюди». Манька стрілою погналася в кухню. Убігла аж ледве дихати може, та й гукнула. «Слухайте, – Казали пані, щоб Омелько ніс вечерю туди, що пішов у горниці. А тут і усі, що ти навіже наторочиш? Брешеш? Хрест на мені, що не брешу, божилася Манька. Іди, Омельку, чуєш, пані кличуть? Тільки стій я тобі чоботи трохи обітру. Пані стояла в столовій і ждала. Тим часом і інші зазирали в столову. Перша увійшла гостя Тая поміщиця, а за нею і козак-офіцер та слідуватель. Тут довідались про справу, хто прийшов і чому. Манька увела Омелька. Побачивши стільки світла, Стільки панів, він якось-то збентежився і стояв з кошиком у порога, не знаючи, що почать. «А, – мовила до його пані господиня, – здоров, хлопче, так все ти мені вечерю приніс. Ну, спасибі тобі. Як пак тебе звуть? Я забула. Таке в тебе трудне ім'я?" Омелько сказав щось дуже тихо. «Як?» перепитувала пані, нахиляючись. «Як тебе звуть? Іван чи Петро?» голосно перепитували пани. Омельку, голосно проказав і собі хлопчик. Омельку, перекрив офіцер, «оце так ім'я, ха-ха-ха». «Що ж це за ім'я?» питала поміщиця гостя у господині. «Не знаю, гаразд», отказала вона. «Здається, «Ємільян чи що?» «Господи, як вони перекручують імена?» – дивувалася гостя-поміщиця. О, ви не можете собі здумати, як перекручують», – покликнув слідуватель. «Омелько, Оверко, Ївга, Вівдя, а які прізвища в їх бувають? Господи, милостивий, які прізвища?» Ну, гаразд, Омельку, озвалася Хрещена мати, давай же мені твою вечерю от сюди постав. Вона показала на столик, що стояв збоку. Омелько потроху осмілявся. Оте вам, сказав він, виймаючи два горщички, а, а се ще хрещеному батькові понесу. Аа, мовила гостя поміщиця. А хто ж твій хрещений батько? Сверит, Шкуратенко Свирид? Ха-ха-ха, Шкуратенко Ха-ха-ха, заливався знов офіцер Чого він регоче? Думав собі сам Омелько А які в нього зуби здорові Зовсім як у нашого гнідуга Ну та й рідня ж у тебе, Соню Мовила до господині, гостя поміщиться. «Сверит шкуратенко! Ха-ха-ха!» «Ну, годі вже того!» – отказала їй господиня, скривившись. «Тепер, хлопчику, можеш уже йти додому. Тільки постій трошки, я тобі щось дам». Пані погляділа в кишені, одначе грошей при не було. А шукати чого-небудь солодкого не хотіла, бо то було б довго. «Я зараз», – сказала вона і пішла до світлиці. Пани, оставшися, говорили щось таке між собою, а Омелько дивився на їх. Офіцер був низенький, товстенький, а слідуватель теж невисокий, тільки дуже сухорлявий. Тоненькі ніжки його вузеньких зеньких, сивеньких штанцях Здавалися Омелькові чогось то смішними Яке воно миршеве, думав Омелько А що то воно таке на голові У тієї гладкої пані якась Кучма, мов би ціла ягня Вернулася і пані господиня А з нею увійшов і пан, чоловік її Ось Говорив він нишком жінці, показуючи розкритий гаманець, де були дрібні гроші. Ось карбованець, другий, а ось п'ятак. Карбованець багато, а п'ятак мало, так міркувала пані. Та дай йому п'ятака, її чоловік, буде з його. Ще й п'ятак який гарний, новий блищить як червонець. Пані ткнула Амелькові в руку п'ятака, додавши, все тобі на бублики!» «Поцілуй же, дурнику хрещену маму в руку!» – навчав офіцер. «Ах, не треба, не треба!» – гукнула пані. «Одначе Амелько й сам на те не зважився б!» Та рука, здавалася йому, мов би, й не рукою. «Біла, біла, як іскрейди!» а на їй золото сяє. На одному ж пальці так, мов би, іскри михтять. Що воно таке? «Ну, іди ж, хлопче, а то тобі пізно буде», казала пані гостя. «Може, ж твій батько свирить далеко живе?» «Ні, вони недалеко», – отказав Омелько. «Вони тепер у волості сидять». «Як сидять?» – перепитав слідуватель. Так, у холодній. У холодній, завіщо Сказали на них, що вони були у Петрівці, як люди розбивали Грабську економію. Так зате й заперто. А, хлопчику. Так ось хто твій хрещений батько? Хороше. Приступився з тим словом козак-офіцер кладучи руку на омелькову чуприну, аж хлопчик подався набік. «Оце так, рідня!» – вдалася знову до пані господині гостя-поміщиця. «Ну, братику, – провадив своє пан офіцер, – неси ж ти вечерю своєму хрещеному батькові, та скажи йому, що як буде він заглядати у панській економії, – то я так його похрещу нагайкою, що буде він повік знать. Омелько подивився просто на офіцера і спокійно сказав. Е, ви мого хрещеного батька не подужаєте, вони здорові. Оце на ярмарку десятник хотів їх бить, так вони як дали йому попиці то він і перекинувся. А потім ще й дрючком наклали. А дрючок у їх добрий, із сведини. Прощавайте. По сій мові Омелько вийшов. Пани стояли поторопівши. Далі спам'яталися і заговорили. Подивіться, яке зухвальство. Ах, каналія, гукав офіцер. Отака щеня і такі речі провадить. Та й не спускати з них шкуру, га? Страхіття, тихо промовив господар. Вертаючись до світлиці, пан поміщик, гість, сказав нишком своїй жінці. Ну, одначе по розмові того поросяти видно, що й тут не дуже-то безпечно. Ах, усюди однаково, зітхнувши, одмовила пані гостя. «Хто там приходив?» – спитала невістку бабушка в світлиці. Вона все розкладала свої карти. То там хлопчик малий приходив з села?» – отказала господиня. Нащо ж його пустили в покої?» «Чи можна ж було все розказати бабушці?» Молода пані якось-то затерла розмову і дуже була рада, яку увійшов Лаврентій та сказав, що до столу подано. Молода пані заметушилася, просячи всіх до вечері. Поміщик-гість узяв під руку бабушку і всі подались у столову. Скоро всі посідали за стіл, забули про Омелька, зайнявшися їдою. А чого тільки не було на тому столі. І пиріжки, і пиріжечки з усякою начинкою, з усякою всячиною. Були фаршмаки та інші присмаки. Риба фаршована і риба маринована. Галантіри, а при їх всякі гарніри. Та все то, мовляв, з юшечкою та з петрушечкою. Вже так, що не сором було господарям перед гостями. А майонез був так добре зготований, що навіть бабушка похвалила. А вже вона зналася на тих речах, проївши дві економії. Були ж на столі, звичайно, не тільки наїдки, а й напитки настойки, наливки, ну і вино. Пан офіцер з того приводу, що риба плаває, черкнув чарочок із п'ять. Потім ще випив солодкої абрикосівки за здоров'я молодої пані господині і міцненького малиняку за здоров'я старої господині бабушки. А потім ще підняв чарку венця за здоров'я пані гості тієї поміщиці. Бажаю вам, промовляв він, посміхуючись, щасливої та безпечної години. «Дякую», – отказала гостя-поміщиця. «Бажаю вам того самого. Найпаче, щоб вас минула Свиридова свидина. Ха-ха-ха!» Отак йшла вечеря. Розділ третій Тим часом омилько був уже в волості у свого хрещеного батька. Холодна тая не дуже то була на замку, доступитися до неї було легко. Сторож таки і увів хлопця з вечерею, та й сам сів побалакати. Холодна ж була при самій волості, зараз біля зборній. Як увійшов Омелько в ту хату, то побачив, що хрещений батько сидить на широкому полу і їсть борщі з горщика. Біля його сиділа і жінка його, тож вона либонь, і їсти принесла йому. Хрещений батько здався Омелькою якимсь розкуювдженим та, мов би, потемнілим. Він сьорбує ложкою якось понуро. Однак, побачивши Омелька, батько Свирид зрадів зараз, немов повеселішав. А -а, а а, здоров, синку, здоров. гукнув він. Се з вечерею? Отак От спаси їбі. Дякую кумі, що таки не забула за мене. Ну, сідай, отпочинь! Де пак тебе посадить? Мостися вже йти тут, на цих нарах. Більше ж ніде. Ну що, вподобав оцю світлицю? Омелько оглянув хату. У її було одно невеличке вікно. Стіни були доволі високі, тільки дуже брудні. Паутиня скрізь аж чорніло, Тьмяно порожньо. «Ні, погано тут», – відмовив Омелько. Свирид і сторож засміялися. «А ти, хлопче, думав, що гарно? Хіба ж би люди саджали сюди нашого брата, якби тут було гарно?» «Ні, братику, не саджали б». Тітка Свиридиха не засміялася. Вона сиділа сумна, підопершись рукою. «Лепського ж ти у звару приніс, почав знов свиреть до Омелька. Та й кутя, ловка, спасибі, синку. А де ж у вас груші на узвар наросли? Хіба на ті вербі, що в воротях? Е ні, не на вербі, засміялося хлоп'я. А на ті щепі, що батько ще давно прищепили. Було груш багато, та ми поїли, а трохи мати сушила на озвар. Лепсько, лепсько, промовляв Сверид. Ну, а тепер, хлопче, бери свої горщички та йди, бо воно вже й пізненько. Та ось разом підемо, сказала Сверидиха, встаючи й стала прощатись. «Борошно, ще в тебе є хоч на святки?» – спитав її Сверид. «Ще є трохи», – отказала жінка. «Ну, і ти здорова. Прощавай і ти, синку». «Так, же, гарненько матері. Святкуйте там здорові. Дай Боже і нового року діждатись при добрім здоров'ї. А ви тут і на святки сидітимете». Спитав Омелько Либун, що так, синку Усміхнувся Сверид А обтім Незвісно Всякого може бути Може, мовляв Як ми ж голови не откуси То ще й на святках Побачимось Прощавайте Ідіте з Богом Батько Сверид мовби нічого Жартував собі а тільки Омелькові дуже жалко його зробилося, як вони виходячи зуставляли його самого в тій поганій порожній хаті. Розділ четвертий. Свиридиха перша йшла разом з Омельком, а потім повернула на свій куток. Омелько проходив сам по Успанське дворище. Бач, як світиться у вікнах, подумав він. Либонь сидять собі. Що вони там роблять? Чи не подивитись, як вони вечеряють? Ще ж тоді саме варилося. Тільки якби не з двору зайти, бо там собаки, та й слуги повибігають, а якби зайти от садка. Умелько й зайшов от садка. Заглянув у одно вікно, у великій хаті, було так і ясно, та нікого не було. А он там, далі. Амелько підійшов під інше вікно. Сидять за столом, так багато їх. Селебунь та сама хата, де він був. Тільки не дуже-то добре видно, високо. От якби вилізти... Омелько поставив кошика на землю, а сам видряпався на дерево, близенько від вікна. Хоч все й трудно йому було, бо ще й п'ятак заважав, що пані дала. Омелько все держав його у жмені, нікуди було сховать. О, тепер добре видно, і навіть усе чутно, як трохи отхилить квартирку. Старий слуга носив на полумиску щось біле, підходячи до панів і паненят. Говорили щось про кутю. Я не люблю сеї куті, мовила пані господиня. Я люблю просту, пшеничну. Тільки в нас її ніхто не їсть, то я й не казала її варить. А шкода. Стриваю, звалась до неї пані гостя. У тебе ж є твоя кутя, що тобі твій хрещеник приніс. Тож якраз така, проста. Ах, правда, усміхнулася господиня. Лаврентій, подайте мені ту кутю, що там на столику стоїть. Так, з горщиком. Лаврентій поставив перед панею горщичок на тарілці. Боже мій! «Невже ви будете все їсти?» – жахаючись, попитала бабушка невістку. «А чому ж ні?» Бабушка тільки плечима здвигнула. Молода ж пані потрошечки їла кутю і говорила. «Сама звичайна кутя. Та інакшою вона й не може бути. Зовсім така, як і у нас було, варять». Тут уже вмішався й чоловік, пан господар. Ну, як у нас варилося, так ти знала, що все ж таки чисто, а тут Бог знає, що. І тут нічого не може бути нечистого, правила пані, однак їсти перестала, тільки розгрібала кутю ложкою. Тут діти і собі стали намагатися, щоб мама і їм дала своєї куті. «Боже мій!» – покликнула бабушка. «Та не давайте ж хоч дітям всієї пакості». «Якої пакості?» «Чому їм не дать самої звичайної каші?» – сперечалась молода пані. «Ні-ні, прошу тебе, цього не роби!» – гукнув знов і пан. Що за охота травити дітей? Травити? усміхнулася пань. Звісно, травити. Та, може, повно яких бацил, може, яка-небудь сама настояща зараза. Вибачайте ласкаво, вмішався офіцер, що сидів поруч із молодою панею. Можна поцікавитись. Він посунув до себе горщичок із кутею, заглянув у його, понюхав, потім разом осторонився. «Ох, ні», – покликнув, скривившись, – «не можна. Чим з таким душить?» Мужиччиною? спитала жартливо пані гостя. «Ха-ха-ха!» – реготав офіцер. «Іменно, іменно мужичиною». Не вспів він те сказати, як сталося щось дивне. Щось мелькнуло перед очима, свиснуло, брязнуло, вибило чарку з рук офіцера. «Ах!» – скрикнули панії. «Стріляють!» – подумали й пани, і всі мимоволі пригнулися до столу. А тут знов грюк, брязь, полетіла шибка з вікна. Тут уже всі кинулися за стола в розтіч. «Стріляють, б'ють, рятуйте!» – репетувала гостя, пані поміщиця, біжачи до слух. Інші кинулись в другий бік, у світлицю. Бабушка випорсалася з свого крісла після всіх. Зачепила, вилізаючи край скатерті, і звалила додолу скільки тарілок та чарок. Так все й брязнуло. Почувши той брязкіт то у столовій, ті, котрі були в світлиці, подумали, що розбійники вже б'ють у покоях і кинулись куди очі. Слуги ж, кинулись у покої. Та що ж це таке було? Ніде нікого нема, гукнув хтось. Потроху ті, що були ближче, почали зазирати в столову. Пан господар оглянув вікно. У вікні теліпалася незащепнена квартирка з розбитою шибкою. Пан дивився у вікно. Нікогісінько нема, промовив він, дивуючись. Всі зібралися знову столову. «Що це було? Як це було?» Питали один одного. «Панове», гукнув одразу слідуватель, «дивіться, ось на столі біля розбитої склянки лежить п'ятак». «П'ятак? Егеш, ось бачите ж». «Дивись, мовив пан господар до жінки, все ж, здається, той п'ятак, що я дав для того хлопця, такий самий новий. Такий, отказала пані і озирнулася на квартирку. Значить, квартирку тоді після чаду от сосонки не защепнули? Може бути, що це той самий п'ятак, тихо проказала пані. А-а, Вдався до неї пан офіцер. «Так це ваш прекрасний хрещеник таку штуку утяв?» «Спасибі за таку приятність!» Брязнув острогами і одвернувся. Всі заговорили разом. Та що, та як, що саме було і як воно все могло статись?» Інші стояли, інші присаджувалися до столу. Ладу не було. Ніхто теж не вважав, що у пань було зовсім розкуйовчене, позбиване набіко те штучно вивершене волосся. Не вважали, що у панів убрання було в крейді чи в глині, не би вони лазали десь по кутках. Ніхто не вважав і того, що бабушки зовсім не було в гурті. Манька пак привела її з кухні попід руки і положила в постіль. Тепер ключниця розтирала бабушці ноги мурашковим спиртом, а вона нюхала якусь аптечну гостру сіль, бо все неначе умлівала. Одначе Лаврентій Бачивши, що всі інші пани сяк так зібралися знов докупи при столі, підійшов до пані господині і спитав, чи подавати компот, що мав бути замість узвару? Пані тільки рукою махнула, мовляв, який уже там компот. Розділ п'ятий. Розгніваний ішов Омелько додому. Потлі вони лихі, думало хлоп'я. Осміяли, назнущалися, регочуться. А чого? Ми з їх не регочемось. Адже як пані прийшла до нас, то мати не знали, куди й посадить. І вітали, і приймали, давали дітям і оріхів, і меду, що дід принесли. А вони в себе тільки сміються та лаються. А ми ж не сміємося? Може, і нам було смішно тоді на Великдень, що в панночке на голові зовсім мов би соняшник був начеплений, а в панича штанці по коліна. Чобітки по кісточки, а литки голі, так і світить ними. Та ми ж не сміялися, а вони реготять. І куті нашої не хотіли їсти, кажуть, воняє. Самі вони вонючі. Прийшовши додому та увійшовши в хату, омелько поставив кошика і почав шпарку роздягатись. Баба Явдоха вже була на печі. Хведір теж лежав на полу, тільки Оксеня шпорталася ще по хаті, либонь дожидала Омелька. Вона зараз же постерегла, що він якийсь понурий, одначе привітненько звалася до його. «А, се ти, Омельку?» А він замість відповіді одразу почав дорікати. Нащо ви мене послали до панів? Я більше ніколи до їх не піду. Нехай вони виказяться, так говорив хлопчик, а в голосі аж сльози бриніли. От от заплаче. Що ж там таке було? насміло спитала мати. Вони тільки сміялися з мене і з усього нашого. Пані покликала в горниці. Я отдав вечерю, а вони обступили та все реготять, що не скажеш. А ще один нахвалявся бити мого хрещеного батька. Потім я бачив у вікно, як вони вечеряли, а нашої куті не дали й дітям. І на хрещену матір напалися, що покуштувала. Сказали, що ваша кутя вонюча, що в їй щось погане є. Оце, боже мій, вкинула Оксеня. Ну я ж казав, озвався і Хведір з полу. Господи милостивий, проказала і баба з печі. Еге, Господи милостивий. А ви ж правили, що такі ж треба по нам посилати вечерю? Думали, що там омелька за гостя прийматимуть, докоряв Хведір тещі. Його перебив Омелько. Не хочу я їх приймання. Пані була дала мені п'ятака, а я взяв потім та й пошпурив їм того п'ятака крізь вікно у квартирку. Нехай вони задавляться ним, коли вони знущаються з нас. Я не піду до неї більше. Я тільки до хрещеного батька носитиму вечерю. Він бідний сидить там, а вони кажуть, що його треба ще нагайкою бити. Хлопчик почав плакати. «Годі, синку, годі, дитина моя!» – умовляла його мати, хоч у самої були сльози на очах. «Ну що ж робить? Бог з ними. А ти не плач і не кляни. Гріх!» «Я їх ще й битиму, як виросту!» – правив своє хлопчик. «Годі, моя дитино, не кажи такого. Поки ти виростеш, то, може, буде вже іначе. Хіба ж таки до віку не буде правди на світі? Та вона ж таки колись настане». Хлоп'я потроху заспокоїлось. Материна рука голубила його, а материні слова вливали в його дитячу душу надію, що такі настане колись правда на світі.